Összekötözte a három bőröndöt, a tetejükre kötötte a ruhaneműt, az élelmet meg a szextánst, és az egészet átkötötte egy hosszú vászoncsikkal, mint valami szíjjal. A vászoncsikon átdughatta a karját, és úgy a hátán a rakományt, mint valami hátizsákot. A kecske vizes tömlőt a nyakába akasztotta úgy, hogy a tömlő az orra előtt himbálódzon. A rakomány nehéz volt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 Nem akart óráig haldokolni, miközben elhatalmasodik rajta az őrület. Méltatlan lenne hozzá. Van kése. A gondolat kétségbe ejtette, és már nem tudta többé elnyomni a félelmét. A hold lement, de a tájant megvilágította a csillagok fénye. Anyját látta a távolban, aki ezt mondta. Nem mondott hogy soha nem figyelmeztettelek. Vonatot hallott, lassan a szívverésével azonos ütemben pöfékel.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 keveredve a hiszek részleteivel, amelyekre az anyja tanította meg titokban németül. Eszébe jutott az éles fájdalom, amelyet akkor érzett, amikor nemrégében körülmetélték. Eszébe jutottak a férfiak után a következő puskalövései és az éjenzés, amelyet azt üdvözölték, hogy végre ő is közéjük tartozik. Igazi férfi.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 Víz volt benne. Ahmed belemártotta az ujjait és megmosta a szemét. Izma elment. Ahmed felállt. Az egyik nő Némán és a lázatosan tejával kínálta. Köszönet nélkül elvette tőle és gyorsan megitta. Aztán evett egy kis hideg főtríst, miközben körülötte siettség nélkül folyt a táborba a munka. Úgy látszott, hogy a családnak ez az ága még mindig gazdag volt. Sok volt a szolga, sok a gyerek és húszná több a teve.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 Akmed arra gondolt, hogy mennyi mindent tudna mesélni. Mesélhetne az 1938-as döntőfontosságú Beiruti találkozójáról, betett kirándulásáról, isztambuli nagyvállalkozásáról, de ezek közül egyik se jelentene semmit az testvérének. És Izmael valószínűleg ugyanúgy vélekedik az ő utolsó öt esztendejének az eseményeiről.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 Wolf egyiptomi arab nyelven gyorsan a szavába vágott. Lerobbant a kocsim? Azt mondják magának, van vontatója? Van, azonnal indulhatunk is. Hol a kocsi? A sivatagi karavánúton, 40 vagy 50 mérföldnyre innen. Egy Ford. De mi nem megyünk magával. Elővette az irattálcáját, és átadott Nasiffnak egy angol fontot. Ha visszajön, keressen meg a vasútállomás mellett a Grand Hotelben. Naszív mohon elvette a pénzt.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 26 szobájával ez volt a város két szállodája közül a nagyobbik. Wolf Koks felé fordult. Köszönöm, tizedes, azt hiszem, most már visszatérhet a kötelességéhez. Nem sürgős, uram, mondta Koks jókedvűen. Felviszem a csomagjait. Biztos vagyok benne, hogy vannak itt szállodai szolgák. Az ön helyében nem bíznék meg bennük, uram.